Haupa, hemen daude azien bestan, eta haziugari <coughs> topatuitu gementa baita, zunlamentuaz, eta kalidadea topatu dugu aurten ezta? Bai, hazi, bari eda undia, eta garantxa undia on, eman dugu hartuari, espreski, zergatik eh, eskualdean mantendu da, bari edadeak eh, herri asku, herri daiena daukate, bat baino gehiago eta eh eskerrak eh abereak elikatzeko dela bidialako Ordun eh, eh, gure el burua momento hontan da berreskuratzea eh artea ekoiztea azien dandako huek ere bai, eh taluak edo apolenta edo artele daria ere bai iteko, baino eh, mantendu da aberearen eh, eskerrak. Ordun eh dugu baita ere eh erosten dan pentsu eh saltzen dan gustilaria hibridoak. Eh, hibridoak estertuta dago energetikoki elikatzen du euneko hogeita gutxiago eskualdeko baino eta transgeniko bada eirur, euneko iruru gehi gutxiago, osea que erosten badu baten bat sako bat, hibridoa e, berroik kilokoa berez, erosten nahi da hogeita 6 pikilo eskualdeko abezela eta transgeniko bada erosten badu berroik kilo, berez erosten aida 16 kg eskualdeko bada Ordun eh eh Jende, honitz konturatu da etxeko hartuakin askoz gutxiago behar da ondo likatzeko abedeari. Eta sasoia ondiagoa, eh? Bai, e, bakarri daukagu akatzu bat. Horendik ez dugu ikasine maitatzen dugu asko gure etxeko hartoa, baino leheno, e, baserri guztia bazaukaten bere hartoa eta izea ditentzun genetikoki aberaztu, ozea polena zabaldu. Gaur egon isolatuta izolatuta daude, orduen, behar dugu e, trukaketa, o, osea gure, ar, etxeko hartoan nasi beste enguruko hartoarekin genetikoki indartzeko eta lortzen dugu zutik mantentzeko, e, ale hobiak e, kalitatea ere bai obetu Eskerrik asko ala hemen hartoaz gain e, oparotasuna hazi e, ugari karreitu jeneak, bai, ontsa bertan emendik guztenei neiz hilar, e, e, babarrunak osea Nah, eh? banabarra mota asko dena bezakoak, baitz ere kalabazina nafarra bate ikusten nahi izte baita linua. E, bueno, e, kalabaza, kalabaza, gauza onitz daude. Bai, honitz, honitz. Eta jendeak galdetzenuna, zenbat balio du? Eren zenbat balio du? Eh balio du. E, bai, bueno, bakarri pues, eh, hoi, eh, ematen dugu denon arteko lana ainda eta eskatzen dugu beak ere bai bere puskaitea. Eta datorren urtean, alba dute, kartzea hori da. Bueno ba, mila esker. Eskerrik asko zuhidi. Zirrati da? Kaixo, hau zintzilik irratirako da. Gaur egun internet bidez zedatzen dugu, hain arte oraire eta alezo bakarreken zuten zan. Uh -huh. Ixe, uh -huh. Bueno, nik egen bat, hazin nintzen dela urte batzuk, ja, badira urte dexente arroltza ekologikoakin. Eta uh -huh. bai. gero, horren ondorioz, bueno, ben nituen lehen hautik behiak, abereak, behiak, denboraz esenetakoak ere bai, zerriak ere bai, eta, bueno, azkenean araiko behiak, eta, eta hori horretak erruteko, eta horreitela urte Te pare bat edo kendu nituen behileak eta asintzen lurroberenetan hartu pixkat ere iten eta ardi batzuk jarri ditut eta horrein ditut ardi batzuk ontzak, golloak eta asintzen txeko lehenako txeko lamdan hartu egiten hemengo hasiak bildu, bastango azziak bildu eta hiru urte ditut hartoa ere iten baina nahi zeh, deus ez egin duguna da desastrosi xamarra ez du gau zondirik egin, eh? Hai, baina sentitu duk e, bihotza Po, Sorion hartoa edo beiak zaintzetik eh disberdintasuna aurkitu duzu? Bai, claro. Ah, eh... Neurundi batean, claro, Lenaoa bereak e, baskatzea. Bai. badakizu, etxean biltzen zuten belar hori, ez? Belarra ta soroa, ez? Baina gero, e, kanpotik herosten zenen pensua ez? Mai. Eta, claro, itzultzen, itzultzen zara piska lurrera, ez? Tuzun lurrera gehiago, nekazaritza egitera, ez? La mm. orduan hori, hori galdu zen, berekin hasi gineanean galdu genuen nekazaritza. Katuriza. Eta orain egieranean ohartzen zara nekazaritza, bai, beste satisfakzio bat ematen dizu, ez? Igo hiltasun lotzen zaitu lurrakin bai, bai. eta zeruarekin eh bueno seguro seguro está aquí hombre uria itanikeria bai, bai, bai, bai, bai. gaur la mañan gaur bizi garen bai. eh bai. zara zein urrun gauden e, bai. hortik naturatik hortik, bai, karo, eta bertzer ritmo batzuk ditolan naturak eta gu beste ritmo bat dugula eta claro itzultzen zara gertatzen dena da goituratua gaudela e, zenbaki begiratzera ez bai A, eta gure gure. Edo... bai eta peia gure erritmora ibiltzea edo Bueno, egierak behiak eramaten dituen eta bueno, orei arteak eramaten ditu bezala, es, nahiko e, beren kasara eta ernalketak eta nahiko elik ekologikoki baskatzen ditut alduten gehiena ba orei jaia eguneko egunean eta Eta, bueno, ez ditute zigilatuak, eh, harraultzak, bai, harraultzak, karo, azken ean, elgurua zen, el lehenbizikun ekazariendako diru laguntzetan sahartu eta dinamika ohiko hortan, Bye. ez? E, eta harraultzak sigilatuak eta iruinen saltzen ditu gehien bat, eta, Bye. gero, behin dendak egiten dituzunean ean, ba, ekoizpenan sigurtatu behar diezu, eta, eta, eta gero, hori etxeko lurrarekin, ba, ez duzu segurtatzen ala, ez? Baina ben, hor bat dago, bai, bueno, behar, eh? bai, oida, oida, oida, oida. Pauso, pauso. bai, bai bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, bai bai, bai, bai eta hartoa, konten? bueno, egierran e, birurte dira eta el, el, ikasteko ikasteko, ikasteko, ikasteko eztizkarat ikasteko, ikasteko, ikasteko bai ba, ba. Ba, ja, zihun, eta egun hauek aproposa konpartitzeko ere bai, bai, jasuna dituz igun eta egierran, pasatzen zaiguna da e, oixe, ze gauza batean sartzen zarela, doberzen sartzen Sarela eh Ezisuen matematen egunak egin nahi dituzun gausetarako ta bueno larun batean bali bada pentsa elizun go genuen baina ordan ere baginen bertze konpromisoren bat Noi. eta bueno jauso baina guk ez dugo deu se deu erakusteko guk <laughs> dugu esperientzia bat no, ba horre bali badimo eta agerikusi ludenean itzaldia ta esatu baina bueno orren kristinetorri da ta es gehiago daki oni buruz? bueno elkarren artean aberatuko baitugu bueno a ber, a ber a ber mi esker ba eta zer ez da zeren, ez da hasieen beste zer dela tanto latu ezue? Bueno, ba, no nahi pai, nei genulako bertako hasia edo norberak itxen egiten dituen hasia eh balore bat eman, Jendiak eh zer daukan itxian eta ba, no la pai, eh plaza e, izautzera manatzeko, eh emateko eta bueno, besta ba, bat bezala ospatzea hori ez, ba, gure hasiak eta elkar tukatze, eta elkarrekin e, oiek lantzea ba, beste bezala ospatzeko. Eta honek buru jabetza edo jabetza bat ere eskaintzen din, eh? Bai, alde guztetan, norberak egiten dintu nien itxina azillak ba, badakiz zer ari den egiten aukeratzen du ze motako landarian haidun edo ze motako fruitua ez du esku arrotzetara joan barrik ba, hazi lortzeko, hau da e, egiten duen likadurek koispenava ba, osoa bere eskutan dago, aukeratzen du, erabakitzen du eta bueno, ba hori, bereesku dago, ez? Horrek ematen du buruialbetza guzti jakin. Ta hibridoak ta dianean zer gertatzen da? Hibridoak, bueno, hasteko da e, antzuak dire, ez dute igual kortasunik, orduan ezin dire ez egokitu ez bertzekin, bertze hasiekin aberastu edo azkenin bizila da etengabeko aldaketa bat, edo urra egokitze bat ez, eta e, bertako haziak hori dauka ahalmen hori badauka, iurridua antzua da, beraz moztua da e, bizitzarako ahalmen horik eta ditugu ba, dena landare berdinak, berdin-berdinak e, beraz homogen izazio bat, eta didez e, gaitz bat heldu dela edo, edo zer gauzan hain zinin, ba, ez dago bariedaderik, ez dago anistazunik bate bat liberatu alizateko dena galduko liratekez e, horrez gainera, ba, kalitzen Kalitatea aldetik hibridoazioiek egin dituztenak, ez dute begiratu jateko onak diren, edo osasun handako, edo kalitatea aldetiko onak diren edo ez, normalki begiratzen dena da ba, produkzioari begira, ez? Sosa! Hori da, produkzio industriala gainera, eta horreri produkzio industrial horreri edo merkatuari egokitutako hasiek izaten dire. Eta hori ez da guri jendeari interesatzen zaiguna jateko, ez? E, bertze interes batzu ditugu, kalitatea osasuna eta bertze Sabati buruz. Burtaskoan. Begurrik asko.